В гаражі залишився тільки Гайдукевич, який перешнуровав черевики за порадою Сергія, а той востаннє перевіряв усі кишенькові акумулятори, коли на вулиці біля брами зупинилася якась темна сіра іномарка. З машини вийшов чоловік у коричневому пальті, і бос покрокував йому назустріч. Сергій умить поставив на підлогу акумулятор і розстебнув рюкзак, що стояв до нього найближче. У гаражі було темнувато, і з надвору ніхто б не зміг побачити, що там робиться. Він сам не знав, що його спонукало зробити це. Якась невразна підозра майже не усвідомлена. То значить чекати від людей, які збираються тягти під землю улюблену псарню. Зверху лежала накидка, кілька бляшанок консервів. Озирнувшись на двері, Сергій запхав руку ще глибше і намацав здоровенну катушку риболовної жилки імпортна на здоровезній катушці. Сергій рідко рибалив хіба що за кампанію з друзями, проте уявлення мав. Це була дорога імпортна волосінь, тонка та міцна. Сергій защепнув рюкзак і поліз до іншого. Та, озирнувшись, побачив, що Гайдукевич. Уже прощається зі своїм гостем. Він спробував підняти рюкзак. Ні чорта собі! А сюди він що натолував? Може, й свою улюблену енциклопедію поклав? А чого? Прочитати при нагоді в печері під ліхтарем, як його Джерем Патерсон. Сергій встиг таки обмацати другий рюкзак, відчувши серед речей щось важке, металеве, замутане в поліатилен. А ще в рюкзаку була така сама бабіна з рибальською жилкою. Ранішній приморозок ще не відпустив, і люди в керзаках та робах, допалюючи дешеві цигарки, кривилися, перечуваючи щодо всього, що й доведеться, Роздобувати кірку, якою взявся верхній шар ґрунту. Оглядний чоловік з пошарпаним шкіряним кейсом стояв осторонь, явно чогось очікуючи. Почувся хрусткіт з лежалого снігу, і на стежині, між могильних хрестів, з'явилася група людей. Попереду йшов. Молодий ще чоловік у шкіряному кашкеті, за ним жінка в чорному, що трималася за лікоть мужчини старшого віку. Позаду крокували двоє у міліцейській формі. Передній, підійшовши до чоловіка з кейсом, простягнув руку. — Скоро ви, Зинов'ю Петровичу, починаємо? — Перед, — відповів той. Чого розтягувати задоволення? Суд медексперт Зиновій Петрович Ковалишин мав усі підстави для невдоволення. Те, що його чекали в найближчі години, аж ніяк не можна було вважати приємною справою. «Працюйте», – скомандував робітникам шкіряний кашкет. Ті почали з проквола, Розбирати застромлені в землю рискалі. Один із них підійшов до свіжої могили і незграбно почав збирати вінки а з попаленими запальничкою траурними стрічками, захистом від нічних підприємців. Жінка в чорному, бачачи це, голосно склипнула і уткнулася в плече старого з яким прийшла. Лопати задзвеніли, роздовбуючи мерзлий ґрунт. «Що нові обставини відкрилися?» в'їдливо запитав Кавалишин. Шкіряний кашкет, слідчий Дмитро Стефлюк, зітхнувши, витяг з кишені сигарети і запалив. «Дурня якась!» Він глибоко затягнувся. «Вам що?» Судмедексперт і собі дістав сигарету, прилаштувавши кейс на пеньку. «Ви протокол складете і сидітимете в кабінеті, а Ростин мені робити». «Зановій Петровичу, ну ви вірите, що це не моя забаганка? Усе відома прокурора». «Скільки він, похмуро перебив судмедексперт, три доби?» «Чотири!» – поправив Стефлюк. «О, Боже, той тільки сплюнув на землю самий смак!» «Хто на що вчився без натяку на посмішку?» – зауважив селічий. «Зате ваш клієнт не вистрілить у вас і ножем не штрикне, хіба що посмердить трохи!» Робітники викидали останню землю, і вже прилаштовували мотузки, вилазячи один за одним на гору. Труну зрушили і почали повільно підіймати. І тут сталося щось непередбачуване. Робітники загомоніли, і скоординованість їхніх дій порушилася. Шлях трапив, почулося звідти. Один злякано відступив убік, інші просто покидали мотузки. «Хлопці, що там?» – не зрозумів слідчий і разом з Ковалишиним рушив до купи вивернутої землі. «Гадом буду, бігемо, щоб я здох!» – обурювався котрись із робітників. «У чому справа?» Стефлюк зазирнув до ями. «Піднімайте!» Еге, начальнику, нема кого піднімати, пусто. Бив себе в груди один, що вже зранку виявився на підпитку. Ми ж його і закопували, такий бугай, яких мало, під два метри, а тепер я сам гріб потягну. Навіть не на місці. Він суньте. Родичі небіщика стояли остронь і поки що нічого не розуміли. Віко справді було зсунете, відкриваючи для огляду кутик білого шовку, яким була оздоблена труна зсередини. «От і тягни, тільки швидше», – попросив Стефлюк. Робітники порозбирали мотузки, і труна, оббиваючи стіни, швидко поповзла вгору. «Чорт, забирай!» – пробурмотіли обидва – коли домовина легко вискочила з ями і посунулася по ослизлому ґрунті. Стефлюк сам допомагав підняти віко. Білий шовк, вимощений землею та глиною,